Allahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahadihi allahu falamudillalah wa man yudzililhu falamudillalah ashahadu an la ilaha illallah wahdawla sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la 'almana ila ila al 'alam tala ma 'alam tana innaka antal alimul hakim rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul wa qadratam lisan Ya fukuhu Qali halawala Quata illa billahi la'alil ladhim La halawala Quata illa billahi la'alil ladhim Amma ba' Sudah hadirin Ya'li rahmatya Allah Kitab yang saya poto setiap itu Yang berada di sisi tuan, -tuan Adalah Merupakan Tafsir dan sirah lah. Tafsir dan sirah Karena Tafsir Penulisnya ialah mengkhususkan ha, penulisannya mengenai hamba Allah Ta'ala di zaman dahulu. Iaitu di zaman Nabi Allah Daud a.s. Ha, dia, bukan, ya, dia bukan rasul. Dia adalah hamba Allah yang salih. Ya, Allah Ta'ala kurniakan ilmu dia. dengan ilmu para-para ambiak. Maka nama dia... Ha, Dirakamkan, dijadikan salah satu surah di dalam Al-Quran Iaitu eh, Juzuk 21 Suratul Luqman Jadi nah, penulis ini dia mengkhususkan eh, Penulisannya tentang sirah Iaitu manusia bukan di zaman Nabi, bukan di zaman sahabat Dia adalah berada di zaman Nabi Daud AS Namanya loh, Luqman Lokaman ini di sisi ulama-ulama uh, pakar sejarah, mereka khilaf. Khilaf tentang kedudukan Lokaman Dia sebagaimana juga khilaf tentang uh, Zulkarnain. Ya, apakah kedudukan dia di antara 124 ribu Nabi-Nabi itu? Apakah dia termasuk? Uh, Zulkarnain, uh, lagi Lokaman, Zulkarnain. Uh, Khidir. Ini semua khilaf ulama. Khilaf pakar-pakar sejarah. Tentang menentukan kedudukan hamba Allah ini. Tapi jumhur berpendapat. Majoriti ulama' sejarah dan ulama' mufasirin. Ulama' tafsir menyatakan mereka tak masuk. Mereka yang masuk di kalangan Nabi-Nabi 124,000 itu. Kerana Allah Ta'ala nak mezahirkan kagungan dia bahawa Allah nak bagi ilmu ni ha ya, dengan dengan nabi itu bisa bagi Allah Subhanahu wa ya, taala kata orang Indonesia ya bisa ah ha, gitu kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman auzu billahi minasyaitanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu utul 'ilma al darajat sesungguhnya Allah taala telah Ha, mengangkat ha, beberapa derjat iaitu orang-orang yang beriman dan orang yang ber, berilmu dan orang yang beriman Allah kalau nak angkat derjat hambanya yang beriman, berilmu yang uh, uh, berilmu, beriman itu bisa bagi Allah subhanahu wa taala. maka Allah bagilah ilmu kepada Lokman dia bukan Nabi tapi Allah bagi ilmu dekat dia setarap dengan ilmu Nabi Lokman ni Kenapa buku ni saya dedahkan para tonton? Supaya kelainanlah sikit, kan? Penceramah banyak yang bahagian tafsir, tafsir yang bahagian sirah-sirah, yang bahagian hadis-hadis, yang bahagian fiqh-fiqh, yang bahagian tauhid, tauhid, yang bahagian tasawuf-tasawuf, Ustaz Malik kelainan sikit. Ah ha, gitu. Dia nak buat benda lainlah sikit. Manusia zaman kini ni dia perlu kelainan. Benda-benda perlu pelik-pelik sikit. Ah ha, gitu. Yang pelik-pelik tu jadi ikut ajaran sesat tu. Pasal nak pelik sangat. Pasal nak apa? Nak pelik sangat kan? Haa, gitu. Jadi saya buat... Ha, teks pengajian... Untuk pengajian kita ni... Benda kelainan sikit daripada yang lain. Haa, kan? Jadi, kitab ni... Bukan tafsir dan juga si... Sirah. Tapi bukan... Sirah Nabi. Bukan sirah para sahabat. Sirah orang-orang soleh. Orang-orang soleh di zaman dahulu. Pengajarannya... Cukup banyak, MasyaAllah Keseluruhan Wasiat lokeman daripada anaknya Merupakan terbi Terbiah Saya nak fokuskan kitab ini Supaya tuan, -tuan mengambil manfaat daripada wasiat lokeman pada anaknya Menjadikan dia terbiah bagi diri tuan-tuan Menterbiah keluarga tuan-tuan anak tuan, tuan Dan menterbiah masyarakat tuan-tuan InsyaAllah InsyaAllah Atu saya redahkan buku ni Permulaan tengok 10 dulu Biasanya kalau saya meredahkan kitab ha, Semua ambil time bulan-bulan berikutnya seorang saja wakil bawa nampak. Ah ha, tu biasa lah tu. Kan? Dia baca sendiri, dia khatam sendiri, tak payah guru lah. Ah ha, gitu. Percubaan 10 tu dulu. Tengok kalau-kalau tuan, tuan time ha, pelajaran saya ni, tuan, tuan bawa kitab semua, okelah. kau tidak cukup dekat 10 tu. Hmm. Kan? Sebab dah banyak saya sebab, sebab tu tuan-tuan saya, kuliah-kuliah saya, saya tak banyak mengajar kitab, sebab apa, murid akhir zaman begitu, tuan murid akhir zaman, nak berkitab beli-beli, time saya mengajar nanti, seorang di antara 30, seorang untuk meninggal, habis Ini pengalaman pengalaman saya, sebab tu saya suka berceramah, yang bertajuk-tajuk ni saya ada 30 tajuk ceramah ha, gitu. yang lalu bulan ramadhan yang lalu, apa tajuknya Wallahu'alam. Murid tu lorupunya. Tajuknya istiqom. Istiqomah. Ha, itu lorupunya. <laughs> Murid tua payah nak ingat. Marah ke tuan Memang tuan-tuan tuan. -tuan tua. Allahuakbar. Ya. Kan? Sudah aderin. Marah ke? Ih, eh, Ustaz Malik kata ketua. Memang tuan-tuan tua. Hanya tuan-tuan tuan, -tuan tua Itu je lah, kan? Ya? Sudah hadirin yang dirahmati Allah. Seluruh wasiat loqman ni pada anak dia adalah merupakan tarbiyah. Tarbiyah. Itu saya nak cuba dedahkan kitab ni. Kalau tengok kitab ni tebal tuan-tuan ni kalau sebulan sekali mahu 30 tahun. Kalau tengok umur tuan, -tuan dengan kitab ni rasa tuan, tuan khatam dulu rasanya. Eh tengok kitab ni sebulan sekali nak saya baca bukan 2-3 muka surat. Saya baca 2 perenggan sahaja. Haa kan? Saya tengok kitab ni kalau sebelah sekali, 30 tahun tu haji boleh khatam. Agak-agak je, tuan kaji khatam dulu ke? Kitab khatam dulu. Silap-silap tu guru tu khatam dulu. Ini bukan main-main tuan-tuan. Betul kan? Sebab tu saya tak nak buat kitab ni. jangan-jangan saya baca kitab. Kalau saya nak mengajar kitab, memang saya cari kitab nipis-nipisnya. Yang boleh sebulan sampai enam bulan khatam. Ha, pasal nak ngambilkan kitab tu enam bulan. Sebab murid tu belum tahu dia boleh khatam ni. Tambah tentuan ini, saya tengok majoriti murid tu ramai daripada yang muda. tu kebimbangan saya lah. Silap-silap, khatam dia dulu. Baru muka, surat pertama baru. sudah khatam. Ya. Ini bukan sindiran. Hakikat yang sebenarnya. Saya hadirin yang Allah Saya fokus teruslah perbincangan kita. Ni. Ya. Penulis ni adalah, uh, dia student saya lah dulu. Uh, sama dengan saya, tapi dia... Uh, Orang bawah lagi kan. Ha, jadi kami ni sini lah. Ha, dia banyak tulis. Ha, penulis ni. Ustaz Nizam ni. Dia banyak tulis. Tafsir-tafsir ha, yang. Ayat-ayat khusus yang dibaca oleh Rasulullah. Sebelum tidur. Kan. Surah Sejadah. Surah Yasin. Surah Tabar. Kali tadi Surah Tulul Muluk. Ha, sahabat saya ni. Dia banyak tulis. Ha, Tuan-tuan beli buku dia. Dia banyak merujuk kepada. Kita kitab muktabah dalam bahasa Arab. Tafsir. Ta Qurtubinya. Ibn Kasirnya. tabarinya Haa orang mudanya tuan ni. Ya. Ha tapi dia mampu menulis dan penguasaan ilmu hebat insya-Allah sahabat ini. Ya. Baik. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, terus saja kita buka muka surat ni, Boleh teliti pun buat apa kita terus sambung terus ya. Teruskan muka surat satu aje. Ada muka surat 1? Satu. satu. Ke tak ada muka suratnya? Ya, eh, ada muka surat satu? Ada? Ada. Tak ada? Hai. Eh? Ada tak? Ada. Ya, muka suara satu. Bab satu, muka suara satu. Siapakah sebenarnya Luqman Al-Hakim ini? Ya. Sudah hadirin, yang rahmati Allah. Tajuknya, siapakah Luqman Al-Hakim ini? Siapakah sebenarnya Luqman Al-Hakim? Al-Quran Al-Kirim tidak menjelaskan tentang biodata Luqman ini. Hanya Lokman ini disebut wasiatnya dirakam oleh Quran daripada ha, surah apa tu juzuk 21 tu kita tengok daripada ayat ha, 29 tak saya tajuk 19 sekarang tengok ayat. ada di sana kemukakan ayatnya nanti. Just saja. Yang lain-lain ucapan Lokman pada anaknya tu saya akan membaca selepas ini. Yang wasiat Lokman pada anaknya yang dirakam Quran tak banyak tuan, tapi Ucapan dia yang dirakam oleh pakar sejarah. Itu saya nak sebut selepas ini. Sepatutnya ada, ada dua buah kitab. Benda ni. Sa'an. Yang dirakam oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Satu lagi wasiat. Rokman yang dirakam oleh pakar sejarah. Dia ada dua buah kitab tu. Saya mulakan dulu dengan sepuluh buah ni. Tengok-tengok dulu lah. Kalau rasanya. Sepuluh ni pun Wallahualam. Tak payah lah yang satu lagi tu. Saya baca yang satu lagi tu insyaAllah. Ya? Baik. Lokman ni siapa dia sebenarnya? Al-Quran hanya menjelaskan tentang biodata lokeman secara. Data begitu sajalah. Sebaliknya, sekadar memperincikan kata-kata hikmahnya. Yang begitu murni dan amat bernilai. Hanya quran merakamkan wasiat lokeman ni. Iaitu menyentuh kata-kata hikmah dia. Kata-kata hikmah lokeman. Ya. Seandainya biodata lokeman merupakan suatu perkara penting, suatu perkara yang sangat penting, sudah tentu ia dipaparkan di dalam Al-Quran. Kata penulisnya, kalau biodata lokeman itu ya, merupakan satu perkara yang penting, sudah tentulah Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri yang menceritakan tentang biodata lokeman. Hanya Allah ya merakamkan kata-kata hikmat, kata-kata hikmah lokeman saja. Sebab kata-kata hikmah lukman ni sangat penting. Terutama dalam proses terbi, terbiah dan pendidikan. Macam tentuan yang dah umur tentuan ni dah tak ada anak-anak kan? Yang ada anak ni yang peringkat kecil-kecil. Amat sesuai lah. Wasiat lukman diambil untuk menterbiah. Sebab lukman berucap ni dengan anak dia. Hanya yang penting, Quran yang merakamkan ni ialah... Tentang kata-kata hikmah dia Tuan, kata-kata hikmah ulama' ni Banyak tuan-tuan kitab-kitabnya Kalau kita atas tawuf Nama kitab hikam Kitab hikam tu Penulisnya Al-Syaikh as Atta'illah As-Kandari Hikam tu asal perkataan Mufraqnya hikmah Hikam, jamaah dia Kata-kata ha, Hikmah ulama'-ulama' tersawuf Dirakam, dihurai, menjadi panduan tuan-tuan dalam ajaran tersawab. Nama kita i, ha. kitab ini, ikam. Kitab tersawab yang paling tinggi tuan-tuan, ialah kitab ikam. Sebab tu orang yang nak beramal, kita nak beramal ha, untuk menghabiskan usia dan umur ini Macam tuan-tuan dah tua tuan ni, elok mengaji kitab ikam. Sebab kitab ikam akan memandu tuan-tuan dalam beramal. Ikam ni pula ada tiga jenis. Ada Ikam Syat Talas Ada Ikam ha, Abimadian. Ada Ikam Ibnu Ruslan. Ha, siapa yang mengaji pondok, tahulah benda ni. Yang tak mengaji pondok, ha, duduk buat pokok, buah pondok derian, ha, memang tak ada la benda ni. Dia tak tahulah. Ini orang mengaji aje. Dan bukan semua ustaz yang mengaji benda ni. Dia ada dalam pondok aja. Hattalun negeri pun tak ada. Kan, nah, ulun negeri tafsir, hadis, sirah, Bahasa Arab, itu lah pengajar luar negeri. Nak ngaji hikmat ulama tersawab ni. Macam ikam uh, Atta'illah sekandari. Ikam Abim Adin. Ikam Abim Roslan. Masuk pondok. Sekarang ni pondok mana ada lagi? Tuan, tak ada. Tinggal pondok telepon tu je. Tinggal pondok derian tu je. Ya, mana ada pondok lagi? Ada pondok lah sikit di Kelantan pasti tumbuh tempat saya tu. Ha, pondok lubuk ha, lubuk apa? apa tu, lubuk tapah pasir mas Yang tok gurunya meninggal dua tahun yang lalu. Nak? Nak? Mana ada pondok lagi tuan? Dulu pondok sunyederian. Nah. Kalau kerai, pasal tumbu, huih banyak diperak di pun tuan, tuan banyak pondok-pondok dulu. Tempat saya ni timur station tu, pondok Toronggoje Saleh. Namanya pondok Timur Station. Ah gitu. Ni tentu orang sana tahulah kalau tak tahu. Innalillahi lah inna Tak tahu tempat ulama buka pondok di situ. Di ah Bagan Datuk, ah pondok Toronggoje Saleh. Nah. Anak kepada ha? bapa kepada bekal mufti bekas mufti Ajuzli Pirah tu. Hei, pondok banyak di Kelantan ni. Apa kurangnya pondok, tuan-tuan? Pondok ha, Tuan Haji Kuang. Ada pondok dulu. Sekarang tinggal pondok telepon pondok durian. Maka sebatul ulama yang lahir berpondok ni hebat, tuan-tuan sebetul lahir pada sekolah-sekolah agama lahir daripada ini. semua ilmu separuh tiang belaka macam kami ini. ilmu separuh tu ti, separuh tiang ya. tapi cakap bergegar rasanya macam rasanya mengaji pondok ha, ada tak ada kan, tuan Dan penjajah memang itu matlamat mereka yalah hapuskan sistem pondok hapuskan sistem pondok ah ha, dilagangkan sistem sekolah yang ada bersijil ni ah ha, rabit menengah tapi macam kitab tak kan, boleh Robesnawilah ya tapi baca kok kitab pun tak tahu boleh. Satu yang baca kuno kuno dia nak nak beranikan diri baca kitab lama-lama ni. Kita pondok ni. Dia kata ya maka berkata penulis gini gini -ha. alid ha. Alid ha tu intaha dia. Uh, bunyi. Pasal tak jadi. Kan? Ya, Bawa mim tu dalam kita lama bunyi bom bunyi. Tak jadi kan. Ha. Nabi naik burak Barakat buruk Nabi naik buruk Tak mengaji kita, -kita lama ni kan ha. Ada Allah tanya Ustaz Nabi yang akan beritahu dia naik burak Oh itu pendapatnya kedua katanya. Pasal tak mengaji kita lama-lama ni kan ha. gitu jadi sistem tu yang mengaji kita lama ni dah pupus Pupus macam spesies tu Pupus Anak kita pun Oh yang lahir dari kalau gamau mana ada alim Tak ada alim ni. Gah bercakap je. Ilmu ko? Ilmu kosong tuan-tuan ni. -tuan. Termasuk tukang cakap ni. Baik. Jadi Luqman ni sejarahnya tak penting. Yang penting apa dia? Kata-kata hikmah dia tu. Ha, sebab tu dia rakam lah kata, kata hikmah tu. Kata-kata hikmah dalam Quran. Ha, ayo. Ya? Meskipun demikian tidak menjadi satu kesalahan. Tak jadi satu kesalahan kalau... yang penting kata hikmah dia. Jika dihimpunkan segala perbicaraan alih tafsir tentang topik ini. Baik. Berdasarkan riwayat-riwayat yang maksur. Maksud ini riwayat yang terkenal, maksur. Lokman ini berasal daripada daerah Nobi. Lokman ini, ya mengikut berdasarkan riwayat yang maksur. Riwayat yang terkenal. Ya, yang popular. Ya. Lokman daerah daripada daerah Nobi. Ya. Yang terletak. Di Sudan. Bahagian selatan Mesir. Ha, ini. Dia punya apa? Dia punya sanat. Tentang Lokman ni. Ha? Baik, kita tengok kurungan tengah tu bulat tu. Beliau Lokman seorang yang bertubuh rendah. Berkaki lebar. Dan terdapat pecah-pecahan. Yang berbelah perkaki dia. Berbibit tebal. Hidungnya pesek Dan berkulit hitam. Dalam buku tu kan? Nampak tuan Ada tak situ? Ada lah kan? ya? Haa gitu. Haa ni. Ha, sedikit riwayat yang menceritakan tentang lokeman. Ya. Ulama' berserisai pendapat. Sama ada beliau seorang pengembala. Atau tukang kayu. Tukang jahit. Atau pengutip kayu. Atau pengutip kayu api. Ar-Rubai menjelaskan lokeman. Adalah seorang hamba dan beliau telah dibeli oleh seorang laki-laki daripada Bani Israel dengan harga 30 dinar setengah riwayat ini semua menunjukkan tidak sepahaman yang meriwayatkan ini semua ini dipaparkan supaya kita ha, memahami percambahan ilmu el, ini sebab tak ada riwayat yang terang betul-betul di akhir berdasarkan riwayat itu sendiri tentang lukumanen. Ya, ulama' juga berselisih pendapat sama ada Luqman seorang hamba atau tidak. Ini pun jadi khilaf ulama. Khilaf itu perselisihan ulama. Ya, Tentang Luqman ini. Luqman ini hamba ke atau tidak. Ya, Luqman pernah bertemu dengan Nabi Daud AS. Dan beliau juga merupakan seorang kadi. Seorang kadi Luqman ini. Ya. Yang mengeluarkan fatwa kepada Bani Israel. Ini setengah ha. ulama berpendapat begitu. Luqman ini, dia adalah di kalangan hamba. Ya, kemudian dia ni pernah berjumpa dengan ha? Nabi Daud alaihi dan dia Luqman ni pernah dilantik menjadi qadi. Ya. Tu qadi yang nak mengeluarkan hukum-hukum ni, itu nama qadi. Ya. Yang mengeluarkan fatwa, hukum di kalangan Bani Israel Nah. Ya. Apabila ditanya ya, kepada beliau Luqman ni, ya, bersikap demikian adanya apabila Nabi Daud diutus Ha, apabila Nabi Daud diutus, oleh Allah Ta'ala, Lokman tidak lagi mengeluarkan fatwa. Apabila ditanya kepada beliau, kepada Lokman, kenapa dia tak mengeluarkan fatwa? Apabila Allah lantik Nabi Daud. Nabi Daud ni, dilantik dia sebagai seorang Nabi, dia juga sebagai seorang Raja. Nabi Daud ni. Ha? Oleh Allah, Nabi Daud ni, Lokman tidak lagi mengeluarkan fatwa. Orang tanya dia, Ya Syekh, kenapa tak keluarkan fatwa? Nak? Beliau menjawab, Allah aqtafi ya, idza kufaita beliau menjawab ala aqtafi idza kufaita tidaklah aku perlu mencukupkan ha? tidaklah aku perlu mencukupkanmu sedangkan engkau telah dicukupkan maknanya ada nabi Daud itu surah cukuplah tak payah aku mengeluarkan fatwa nah sebab nabi Daud ni dia raja lagi dia seorang nah? nabi sudah tentu ilmu ada pada dia segala-galanya tak perlulah aku nak mengeluarkan fatwa lagi mana Nabi, Nabi Daud wujud, Allah mencukupkan segala-galanya. Tak perlu dia nak mengeluarkan fatwa. Ya. Ini diambil daripada Bahrul Al-Muhid Ya, Abdul Al-Hayyan. Ini sebuah tafsir. Ya. Baik, kita tengok lagi. Dua orang Luqman dalam tafsir Al-Mukhattab. Ha, Luqman ni ada dua nama. Dalam tafsir Al-Mukhattab. Ini semua tafsir bahasa Arab lah. Ya. Ada dua nama Luqman ni. Haa. Ya. Macam Zulkarnain lah. Zulkarnain pun ada dua kan? Zulkarnain. Ha? Alexander Zulkarnain. Satu lagi. Zulkarnain. Mana satu? Ha, kan? Begitu Lokman pun. Lokman ada, ada dua orang. Ha, nama Lokman. Ini disebut dalam tafsir Al-Mukhattab. Pertama, Lokman bin Aq. Seperti mana kenyataan ibnu Hajar dalam Fathul Bari. ibnu Hajar seorang... Uh, memetafsikan sahih Bukhari. Hajar mengatakan bahawa... Luqman bin Ad ini... Ayat adalah merupakan... Uh, seseorang yang popular dan terkenal. Kisah tauladannya banyak terdapat... dalam buku-buku uh, sastra dan sejarah. Ini Luqman seorang. Ini. ya Kata... Ibn Hajar. Azqalani. Dalam kitabnya Futul Bari. Satu lagi Luqman. Ha, ini kita sekarang ni. Yang kita bincang sekarang ni. Nama Luqman Al-Hakim. Tadi... Luqman al-Adi. Ya? Al-Ad. Ya? ya. Ini Luqman, Luqman al-Hakim seperti mana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Juzuk 21 surah Luqmanul Hakim. Hakim tu Luqmanul Hakim tu Luqman tu nama dia. Al-Hakim tu bukan bin tentulah ya. Al-Hakim ha, al tu adalah anugerah, title, darjat Allah Taala bagi dia. Nama dia Luqman aja. Ya, lokeman hakim tu, pemberian title Allah makam pada dia mak al-hakim, lokeman ni orang yang bijaksana, orang yang bijaksana apa maksud bijaksana meletak sesuatu pada tempat itu mana bijaksana ha, ya. baik, ini catatan uh, dalam satu uh, majalah, iaitu Al-A'la Al-Syun al Asyun ya, uh, As uh, As Al-Islami Al-Islami, muka surat doa uh, 213 Terdapat riwayat yang mengatakan bahawa anak Lokman al-Hakim ini tidak memeluk agama Islam. Sekarang ini kita sudah dijelaskan secara serba ringkas tentang uh, ini, Luqman al-Hakim ini. Ya, khilaf tentang uh, kedudukan dia hamba ke tidak ke, uh, di kulit hitam ke tak hitam ke. Ini khilaf. Tadi sebagaimana kita dah baca ya ada hadis hadisnya. Kemudian Lokman ni pula yang diwasiat itu pada anak dia. Ya, Luqman ada 10 orang anak dia. Semua meninggal. Tinggal seorang yang masih hidup. Ha. Yang dia cakap, Ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya tu. Hei anak kesayanganku, hei anak kesayanganku tu. Hak ni seorang anak tengah hidup daripada sembilan, daripada sepuluh. Ha. Kenapa tuan? Lokman ni, dia wasat peranak dia, dia menyadari bahawa anak adalah merupakan aset yang besar. Bagi mak bapak besok di akhir, di akan Eh anak ni aset yang sesuatu yang besar. Sebab Nabi kata idza matu bunu adama in qata <tiri> in qata'malu salasatun kan. Bila putus anak Adam ni, bila mati anak Adam ni maka putuslah segala perhubungan dengan dunia dia melainkan tiga je buat bekalan dialah. Selepas dia meninggalkan dunia ni. Pertama sedaqatun jariyatun alai almu yuntafa'u Yang ketiga waladun solihun ya do'a Ya, Nabi kata bila Kematian berlaku pada anak Adam. Maka putus perhubungan dengan dunia melekaan. Tiga saja bekalan dia bawa. Selepas dia mati. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memfaat baginya. Yang ketiga, anak yang soleh. Sebab itu, lokeman menyadari. Bahawa aset yang besar adalah anak yang soleh. Sedekah jariah, bukan semua orang boleh buat. Nah, ilmu yang memfaat, tuan, -tuan Bukan semua orang memperolehinya. Nah, anak soleh. Kalau anda berkahwin anda dikurniakan anak ah ha, di sinilah anda boleh ha, membentuk anak tentuan soleh ke mak salihkan hmm. ah ha, gitu ini aset yang besar tuan-tuan tuan-tuan nak sedekah jariah tuan-tuan ni kredit minta maaflah sigap kan tuan-tuan kalau nak apa nak ilmu mendapat ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat macam kami lah. belajar dengan tok guru kami mengamalkan kami sampai orang lain ah ha, gitu tu ilmu yang bermanfaat ha, ah kan tuan-tuan ilmu manfaat pun tak dapat lagi. Baru nak ngaji sana, mengaji sini. Baru nak sikit-sikit, memfaham-faham. Tak begitu. Yang ada apa tuan? Anak yang soleh? Anak yang soleh lah. Ini 10 anak. Semua anak dibentuk, dididik. Anak mak soleh? Hmm. Beban kita, kita ketika dunia pun kita beban dengan anak, dalam kubur dah tentu bebanannya yang besar. Akhirat besok, lagi berat bebanannya. Sebab tu Luqman menyadari bahawa, anak inilah aset yang besar, untuk dia boleh... Mendapat kemanfaatan dengan anak besok. Pertolongan daripada anak dia besok. Di akhirat. Tuan-tuan ha. ada anak kan? Apa terbihan anak tuan-tuan? Kan? Nampak tu? Eh tuan-tuan ni kalau tengok tuan-tuan ni dah bercucur ni. Kan? Ya. Saya pun dah tujuh cucu tuan. Anak saya. insya Allah lah. Ha, kan? Siapa tak, tak kenal anak-anak saya? Kan? Semua anak-anak saya semua seorang ustaz. Bukan dah ambil diri, dah dah. Kita menyedari... Saya nak serka jariah, harta pun tak tak begitu ada. Kan? Ah, yang, yang ketiga, anak soleh lah tuan. Itu yang saya didik anak saya, anak jadi anak soleh. Anak-anak saya semua jenis ulamak tuan-tuan. tuan boleh panggil lah anak saya Ustaz Abdu Mahamin. Ini kata-kata mengajar di kelompok ni. Anak saya Ustaz Anas. Kata-kata ha, yang -kata mengajar di kelompok ni, anak saya Ustaz Wildan. Tiga-tiga, empat-empat ada semua sini. Tuan, tuan apa yang dilihat oleh Lokman Aset yang besar adalah anak Saya juga melihat begitu Saya lihat bahawa Nak selamat Saya pergi suara Kita ni tak tahulah Mereka-papak ni Neraka ke tidak ke Surga tidak Allah. Anaklah yang boleh melepaskan kita Itu je Tapi anak nak melepaskan kita Anak yang mana? Anak yang sah? Yang soleh Yang Nabi kata Solehun, ya Anak yang soleh Mendoakan kedua mereka-papaknya Ini anak kita berdoa Mereka kerti Allah wabar. Anak kita doa Mereka kerti Bayangkanlah ya, Punya silap tuan-tuan didik anak. Sebab tuan-tuan nak -tuan, didik anak tuan, tuan Nak lahirkan anak ADO, TIKO, PO. Ada apa lah anak macam tu? Tuan-tuan nakkan anak macam mana? Kan? Unis-ti, unis tu. Cikgi, cikgu. Polisi, polis Boleh dapat lah tu semua. Tapi jangan lupa lah besit pendidikan anak tu. Kan? Ni anak tuan-tuan tak pernah mendoakan maupak dia. Macam mana? Kalau dia dah tak kenalkan Tuhan-nya anak tadi ni. Macam mana nak kenal maupak dia? Silapkan tuan-tuan lah. Eh marah ke ni? Saya sebut ni sebab saya dah kata saya dah melepasi benda ni tuan datang jauh saya dah ha, tujuh tujuh anak anak terlepas bergerak ada seorang lagi nak ke Madinah ha, tu yang yang bungsu lah ha, tujuh belas tahun ke Madinah Insya Allah yang lain, lain tu Syria yang lain, -lain tu ha, bukan dabe dade bukan tuan kalau kemana melihat benda anak ni penting kenapa saya tak melihat anak tu penting eh, nak suruh kajaria saya tak ada rezeki. Eh nah, tanah pun sekarang kereta je beli rumah-rumah siap benda nak tanah nak buat apa lagi kan orang zaman dulu mungkinlah dia boleh jarah dengan tanah dia tanah berkeping-keping satu tanah untuk wakaf untuk buat mesjid oh kan orang zaman dulu kita tu nak apa yang ada kan tanah sekarang kereta je itu <tuluh> rumah itu tanah eh apa tuan nak selkajah lagi apa lagi duit duit lagi lagilah kita ni kerekot Nah, dah bunyi jam tu nampak tu waktu cedera nak terus ke nak berhenti saya tanya tentuannya lah bunyi jam tu menunjukkan waktu cedera nak terus ke nak berhenti pukul berapa nak berhenti agak-agaknya saya kalau ikut kitab ni baca lima enam muka surat pukul sepuluh lah tapi muka tentuan tak ada lah kan kan ngaji ni empat minit tu okey lah, tapi duduk kat TV tu satu jam, dua jam boleh. Tengok TV tau. Ha. Kembali selepas ni, jangan ke mana-mana. Ha, duduk situ lah. Hmm. Tapi kalau ngaji, tu lho Ada yang sengah tempat, saya berhenti tempat tu. Ha. Bunyi jam macam inilah. Ustaz, waktu cedera Ustaz. Eh, cukup pantang betul saya. Baru tiga kali, kuliah saya berhenti kan. Kalau saya, Ustaz, kenapa Ustaz tak datang? Saya kata, cederalah mak ceritanya waktu cedera saya. Ha, tak ada ruang lagi dah. Kan? Bagilah guru bercakap, insya-Allah kan 40 minit tu okeylah kan. Muka tentuan ke lah. Kalau tengok buku 9 tu pada-padanlah kan. Muka tentuan memang buku 9 dia. Ya? Tengah bawa lebih daripada tu royuk. <laughs> ya, ngaji kitabnya biasa sikit dia ya? tak. Kadang saya apa? Saya, saya, saya sebut mengaji biar sikit, makan biasa, ha? makan biasa banyak. Macam ha, gitu. Ha, begitulah tuan-tuan. Ya. Baik, sida hadirin yang rahmati Allah. Jadi, Lokman melihat anak terasatnya besar. Sebab itu, dia didik. Apa kata ulama tafsir, tuan-tuan? Lokman ni. Ucapan dia, ungkapan perkataan hikmah yang dikeluarkan, seperti butiran-butiran pasir, tuan-tuan. Tuan, butiran-butiran Tuan -tuan, pasir atas muka bumi ni. Tu yang dikeluarkan hari-hari untuk anak dia. Was Wasiat, nasihat anak dia. Macam butiran-butiran pasir memenuhi bumi ni. Tu, ucapkan Lokman. Allah Tuhan, Nanti saya sebutlah yang tidak ada dalam kitab ni. Serpa sini sebut sikit ucapan Luqman yang tidak direkamkan dalam Quran tapi dirakam oleh pakar sejarah. Insya-Allah. Insya-Allah. Saya nak pergi situ dulu. Ya. Baik. Terdapat riwayat yang mengatakan bahawa anak Luqman Al-Hakim tidak memeluk agama Islam. Setengah riwayat mengatakan anak Luqman ni dia tidak beriman. Maka tanggungjawab, tanggungjawab bapak bagi nasihat. Tanggungjawab ma'apak bagi ikanda dan wasiat. Justru itu, beliau menyeru anaknya. Supaya mengesahkan Allah Azha Wajal. Dan tidak menyirikannya Nya Allah Ta'ala. Lokman terus memberi nasihat. sehingga anaknya memeluk agama Islam. Demikian juga halnya dengan isteri Lokman. Begitu juga Tuhan, isteri Lokman tidak beriman. Maka Lokman nasihatkan anak dan isterinya mensekan anak istrinya. Inilah tanggungjawab tentuan. Anak isteri itu tanggungjawab tentuan, tuan kan? sebagaimana firman Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nāra wa quduhannas wal hijar. Firman Allah Taala wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu. Ayat ni turun kepada suami. Ayat ni turun kepada namanya seorang bapa. Ayat ni turun kepada seorang suami. Apa kata Allah, orang-orang yang beriman? Pelihara dirimu, hei suami, hei bapak. Ahlikum nara. Daripada api negara. ahli kamu, anak isteri kamu daripada api negara Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat turun tentang tuan-tuan sebagai bapa. Ini ayat ini turun tentang tuan sebagai seorang suami. Dedek anak bini itu beri, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anak bini tuan tak beriman, ya sudah tuan-tuan Ini lepas tanggungjawab tuan-tuan. Tapi tanggungjawab depan Allah Ta'ala besok jawab. Kita ada isteri, ada anak. Bayangkan tuaji kolom empat isteri. Tiga puluh anak! Subhanallah. Ingat besok di akhirat. Sebab tu saya sarankan ya nak kahwin seorang lagi ni, cukuplah seorang tu. Itu pun dekat pinggir neraka. <laughs> ni ada bersemangat nak kahwin ni. Nak kahwin seorang lagi. Nak mengikut kecik mengikuti jejak langkah Salih sale empat isterinya tuan satu isteri dengan beberapa anak pun tuan, -tuan dekat pinggir neraka nak kawin lagi ke tuan saya ni dua isteri saya ha dua isteri tuan, -tuan. itu terkawin namanya macam gitu terkawin anak ha, itu oh, rumah saya bagi laluan kat saya Kenapa awak tak mengikuti jejak langkah Salih Yaakob? Empat istrinya. Saya kata, cukuplah dua ni. Dua ni pun dekat pinggir neraka saya. Istri saya bagi laluan tuan. Bayar mana dia istri bagi laluan. Kalau dua tu jangan. Siap parang lah jawapan. Tapi istri saya bagi laluan. Tapi saya kata, cukup. Dengan kesedaran saya, dengan ilmu saya, kesedaran saya cukuplah lah dua ni. Dan itu pun dah terkawin. Agitoya. Ha, ah, ha, boleh faham ke? Eh? Boleh faham? Ah, ha, boleh faham ni. Eh? Hak nilah boleh faham kan insya-Allah. Ha kan? dah faham tak payah saya ceramah lagi. Dah faham. baik Bab Said Azrin, Luqman isteri pun tak beriman. Macam Nabi, macam Nabi Nuh juga. Allahu akbar. Allah. Macam Nabi Lut juga. Nabi Nuh, Nabi Lut, nak isteri tak beri tak beriman. Itu di bawah kepimpinan Nabi tuan nampak tu di bawah kepimpinan ambiak tentuan siapa <tuh> nah, tak heran kita kalau tentuan suami nampak beriman tapi isteri tak beriman kadang-kadang suami isteri beriman anak-anak tak beriman nah ini ke ha? bergantung kepada kesungguhan kita terbiah bergantung kepada sungguh-sungguh kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai merubi sebagai seorang pendidik sebagai seorang suami sebagai pendidik dalam rumah tangga nah Syara hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Lokman begitulah yang diceritakan sedikit dalam riwayat ini. Lokman Luqman bercakap dengan anaknya, ialah kerana anak-anak tu sebahagian riwayat mengatakan tak beri tak beriman. Sehingga anak tu beriman. Ha. ada setengah riwayat mengatakan bahawa ya. Ada juga riwayat mengatakan anak Lokman telah pun memeluk Islam. Tegahan syirik di dalam wasiat. Sebagai ingatan. Dan berwaspada. Ya, kerana kemungkinan. Ya, anak tadi itu akan berlaku di kemudian hari. Ya, syirik itu akan berlaku kemudian hari. Ada juga riwayat mengatakan bahawa. Luqman itu anak di Islam. Di awal ayat. Yang dirakamkan dalam quran Ya, bunaya. La, tu syirik billah. Inna zulmun zulmunazim. Wahai anakku. Wahai anak kesayanganku. Jangan kamu syirikkan Allah. Saat sungguh syirik itu terhadap Allah... ...sebesar-besar kezaliman... ...hamba dengan Tuhan-Nya. Kata riwayat ini mengatakan bahawa... ...Lukman nasihatkan anda, ...jangan syirik. Jangan menyukutukan Allah Ta'ala. Sebab menyukutukan Allah Ta'ala adalah... ...dosa paling besar di antara... ya ...saba'un mumbiqat... ...di antara tujuh dosa besar itu... ...paling tinggi yang menjolak... Ya, ...melonjak ke atas adalah dosa syirik. Dosa syirik. Nanti kita huraikan 4 syirik dalam... Kitab ini sebab lokeman wasiatkan anaknya yang dirakam dalam quran Iaitu nasihat kepada Jangan Si, Syirik. Ha, itu cerita kemudian. Okey. Syedah Hadirin yang dirahmati Allah. Kita tengok yang bulatan tu. Menurut Ibnu Abi Dunia, lokeman berterusan memberi nasihat kepada anaknya. Sehingga anaknya mengembus nafasnya yang terakhir. Sampai anak anaknya mati. Tak sunyi-sunyi dia menasihatkan anaknya. Kita ni mudah jemur nasihat anak. Apabila nak tak nak dengar kita, lantaklah kamu. Nak lingkup, lingkuplah kamu. Jangan begitu tuan. Ambil pengajaran Lokman ni. Lokman tak sunyi-sunyi nasihatkan anak. Tak jemu. jemur nasihatkan anak. Tak give up dia dengan anak dia. Saya ingat nasihat bapak tadi saya ingat mengakhiri dengannya Mati innalillah. Tu tanggungjawab tuan-tuan. Ha, sebab tu buku ni saya didahkan begitu. Ya, pasal banyak benda yang saya nak ha, kita ambil pengajaran daripada buku ini. Insyaallah cukup sekata lu. Ibu Nusha menyebutkan, walah malam. Ma Tanda di sana tentuani. Ya? Sebab saya nak baca wasiat lukman yang tidak dirakam dalam buku ni. Saya nak membaca wasiat lukman dalam rakaman sejarah. Ya, selepas ini dalam dua perkataan dia. Insyaan, insyaallah. Baik. Sepatutnya saya sediakan dua buku di mana mana. Dua, -dua wasiat lukman ni dalam dalam Quran yang dirakam pun sudah ada bukunya di panduani. Yang satu lagi wasiat lukman yang dirakam oleh pakar sejarah. Ha? Ada kitab yang khas pula. Saya nak baca satu lagi. InsyaAllah. Boleh ni? Boleh. Merek Toto ni bukan boleh nama. Dia pinggang lenguh, Otak berlesu. Maklum lah kan? Jadi, saya pun dah tua. 57. Magi tu. tentuan lebih tu daripada <laughs> kan. Baik. Kita tengok wasiat lokeman. Yang dirakam dalam sejarah. Okey. Apa kata lokeman tuan-tuan ni? Boleh sabar sikit. Saya berhenti pukul ah 8.45 boleh? Boleh. Sejuk ustaz, perut lapar ustaz. Allahuakbar. Allah. Kalau 8.45 ter perut tu rasanya keroncong kemayoran. Kan? Boleh ke 8.45 ni? Boleh ya. Eh? Ha, ah gitu, duduk TV boleh 2 jam. Ya. Baik, ini rakaman sejarah. Ah ha, pakar sejarah, ucapan alukuman yang tidak dirakam dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya. Itakhis. Taqwallahi tijaratan. Yakti keribhu. Min gharibi bidatin. Faham tu tuan? Cakap lo ke Ni bahasa Arab lah. Boleh faham? Kalau faham tak payah. apa ya. Terjemah lagi. Terus dia urah aja. Faham? Ha, tak faham lah ya. Itu saya bagi faham lah. Ya bunaya. Hei anak kesayanganku. Ya taqwallahi tijaratan jadikallah takwa ha, bagi Allah adalah merupakan perniagaan ha gitu hei anak kesayanganku jadikallah takwa kepada Allah ni sebagai perniagaan ha, ya ya <tuh> tikaribu min ghairi bid'atin Nascaya akan datang kepada engkau keuntungan tanpa barang jualan boleh faham takji tengok seni seni dia bercakap tu Luqman dengan hikmah dia dia cakap kata hikmah dia boleh faham tuan saya saya terjemah lagi Hei anak kesayanganku jadikalah takwa kepada Allah sebagai perniagaan niscaya akan datang kepada engkau keuntungan tanpa barang jualan faham tuanji kalau paham tak payah saya tafsirkan benda <tuh> paham ya ini perbandingan tuan ya Perbandingan lokeman buat menunjukkan tuan. Anak yang dihadapi oleh lokeman ni bukan budak rejah satu tau. Kata-kata macam ni ni. Tuan-tuan pun tak boleh faham. Takkan anak lokeman rejah satu. Tuan-tuan. Akal anak surat tentu. Bapa tadi boleh menilai nasihat macam ni ni, seni kata ataupun ya, bahasa dia pakai ni ya, dalam bentuk perbandingan ni. Kalau anak tu tidak cerdik, kalau anak tu tidak pintar, takkan bapa cakap macam ni. Sia-sia kalau cakap anak benda yang ya, tak boleh dipahami. Tuan-tuan saya baca pun tuan-tuan tak faham. Masukkan masih rendah nak memahami cakap macam ni. Betul tak tuan? Faham? tuan, -tuan? Cakap dia faham dah. Ah ha, Tak faham tu. Saya nak ulas tu. Ya? Maknanya Tuan, saya dah hadirin. Usahlah kita mendapatkan takwa ni. Macam kita jual beli lah kan. Jual beli. Jual beli ni. Apa yang Tuan-Tuan lihat? Mesti ada modal kan. Mesti ada modal tuan jual beli ni. Takkan niaga tak ada modal. Allah. Luqman kata bahawa takwa ni macam bangang perniagaan lah. Dia ada modal. Lepas kita niaga dia ada un untung tapi tuan kita cari takwa ni seperti kita menjual barang takde tapi untung takwa kita cari ni seperti kita ha? mencari apa dia kita menjual tak ada mo takde barang lah ni very simple niaga nak kena ada modal kemudian mesti ada barang kita nak meniaga Ini tuan cari takwa tak payah modal tak payah barangnya very simple cari insyaAllah Jaga hendak aku nak. Takwa ni? ni penting, tuan. Allah, kena cari. Cari takwa tak payah modalnya. Cari takwa tak payah ada barang nak jual. Tapi orang berniaga nak dia modal. Orang berniaga mesti ada barang. Ini tu berniaga, tak ada modal, tak ada barang pun, tapi untung, ya Allah. Ha. apa dia tak? Takwa, ah ha, gitu. Tajuk ceramah saya ada khusus tajuk takwa. Kan? Bulan Ramadan semua berceramah menjuruskan kepada apa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum usyaab kutiba alikum, kutiba alalazmi qablu la'alakum tatakwa semua cerita buat takwa bulan Ramadan kan <tukar> takwa ni kena cari tuan tapi tak payah modal tak ada tak ada barang nak niaga tapi untung. cari dia ha? takwa ni penting tak tuan takwa ni adalah daripada I? iman saya ulangi sekali lagi takwa ni daripada iman Iman pula daripada tuan? Takwa ada beriman. Iman pula daripada mana? Ha tuan-tuan? Iman daripada ilmu. Ha, pernah. Kemudian pernah, ilmu yang mana? Yang membuahkan iman? Ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu tak diamalkan, dia tidak membuahkan iman tuan. Ilmu mesti diamalkan. Ha gitu, boleh faham ya? Sepiknya senang, takwa itu daripada iman. Iman daripada ilmu. Ilmu yang mana membawa ke iman? Ilmu yang diamalkan. <laughs> itu ceritanya. Boleh faham? Sudah adanya yang rahmatkan Allah. Takwa ni. Ya, dia adalah di mana kedudukan takwa ni. Takwa bukan di serban. Takwa bukan di kepala. Takwa tu dia. Ha? Di hati. Sebab itulah kata ulama' Tussawuf. Takkan dapat dicapai takwa ni yang di hati itu, Melainkan mesti melakukan dua proses ini proses pembersihan hati, proses pembersihan nafsu. Sebab tu orang yang bersungguh-sungguh membersihkan hati dari nafsu, insya-Allah takwa tu ada dalam hati dia. Takwa ni adalah benting dalam kehidupan kita daripada kita melanggar bataba-bata hukum Allah. Takwa dalam hati ni dia benting bagi tentuan daripada tentuan melanggar hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau iman tidak membawakan takwa itu namanya iman asih namanya. Saya ulangi sekali lagi. Iman yang tidak membuatkan takwa nama iman asih. Maknanya, satu masa yang sama, ta'at pun buat, masyid pun buat. Orang yang sebenar-benar beriman, bertakwa, dia buat ta'at, dia tak buat masyid. Nampak tak? Sebab itu, kita kena bersihkan hati melalui ilmu lah. Bersihkan nafsu melalui ilmu. Sebab takwa tu dia... Di hati. Wujud perasaan dalam hati itu. Apa dia? Perasaan mana? Ittaqillaha haisumakunta. Nabi kata ittaqillaha haisumakunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Hati ini tuan kalau ada perasaan takwa. Dia rasa hadir Allah tu di mana berada. Dia rasa hadir Allah Ta'ala bersorang diri. Dia merasakan hadir Allah dengan Allah Ta'ala ketika dia beramai-ramai. Dia rasa Allah tu hadir. Itulah takwa kan? Takwa ni biasa terjemah makna takut. Biasa terjemah takwa ni apa? Makna gerun. Itu sesuai makna takwa. Takwa apa makna? Takwa makna gerun. Tapi kalau ikut dalam hadis Takwa itu ialah tentuan rasa kehadiran Allah. Di mana saja tentuan berada. Tuan-tuan nak -tuan buat maksiat seorang diri. Tuan-tuan rasa kehadiran Allah, Allah melihat. Ha? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada depan orang ramai, tuan-tuan tidak berpura-pura Allah Taala hadir. Allah Taala tahu tuan-tuan berpura-pura depan orang ramai. Dep seorang diri, wara'. Seorang apa tu? Beramai-ramai nampak wara'nya. Tipu. Ya tak? Ha. Allah tu saks saksi tuan-tuan. Saya nak tunjukkan tuan-tuan takwa sebagaimana yang berlaku di zaman Uh, manusia di zaman Sena Umar ibn Khattab Kan hadis tadi Nabi kata takutlah kepada Allah Takutlah kamu kepada Allah Di mana sahaja kita berada Satu kisah yang berlaku di zaman Sena Umar Khalifah yang kedua nah, Ibu dengan anak dia menjual susu Ibu anak menjual susu tuan nah, Ibu tu campur susu tu dengan air Ha, tapi dia bercakap susu ni original, susu ni original. Sedangkan susu susu capai. Ya. Anak yang sudah mencapai takwa dengan Allah, merasakan kehadiran Allah, ya, Allah perhatikan dia, anak bercakap dengan mak dia. Wahai ibu, kita jual susu macam ni tipu kan? Kalau Amir mukminin tahu kita berniaga macam ni, tarik lesen. Kata anak ni Kata anak tadi, ibu kita kecujui susuni cara tipu. Kalau Amir Mukminin khalifah tahu, nah tarik lesen kita. Tak. Ha. Ibu jawab tuan, tuan, ibu yang sudah hilang takwa, yang tak ada takwa dalam diri dia. Nah, ha? ibu yang tidak ada Allah memerhatikan diri dia tak ada pada diri dia. Ibu tu jawab. Ibu tu jawab kata wahai anakku, Amir Mukminin mana di sini? Dia bukan nampak. Ha, nampak. Kata si ibu tadi Amir mukminin tak ada sini khalifah tak nampak, macam ha, tu mana dia tahu kita jual susu cakap tipu anak yang saya katakan tadi sudah mencapai takwa wahai ibu Tuhan Amir mukminin melihat kita itulah takwa Tuhan, Faham ya? Itulah takwa anak jawab Tuhan Amir mukminin betulah Amir mukminin tak ada di situ Amir mukminin tak nampak kita jual susu tipu tapi Tuhan Amir mukminin nampaklah. Ha, itulah taqwa kan. Boleh faham? Wallahualam dah faham. Tak <tuh>, perlu kita cakap lagi. Ha, ya. Sederah Adherin yang dirahmati Allah. Conclusion dia. Taqwa ni berapa huruf? Itu sifat taqwa. Orang taqwa ni kalau ada empat sifat ni. Dalam perbahasan huruf dia ni. Taqwa sifat dalam Al-Quran. Dia cerita banyak lah. Eh? Kalau kita buka Al-Quran, Allah ceritakan sifat, sifat orang taqwa ni. Ha, tapi berdasarkan huruf dia tu. Maka lahirlah sifat orang bertakwa. Huruf takwa ni berapa huruf? Empatnya. Ta-qo-wa-iya. Takwa. Ya? Ta mana taubat. Makna orang yang bertakwa ni sentiasa berdosa di dengan Allah SWT. Itu orang takwa. Ta mana? Taubat. Ya? Orang yang bertakwa sentiasa bertobat atas dosa yang lalu dan dosa yang kemudian kov ta kov kov tu konaah apa makna konaah orang yang bertakwa dengan dunia ni mengambil dunia dengan berpadepade aja cukup apa yang ada konaah ni berpadepade mengambil dunia cukup apa yang ada tak perlu tamak orang yang tamak itu bukan takwa bukan takwaan itu dia mengambil ...dunia keperluan ala qadara saja. Tu nama kona? Kona. Ha, gitu. Cukuplah aku sebuah kereta. Kereta ni pun boleh tahan 50 tahun lagi. Tak perlu nak beli kereta banyak-banyak. banyak, lagi susah hati. kan? Ha, itu orang tak kuatlah. Memada apa yang ada. Kalau di rumah tu masing-masing. Ha, nasi berah ada. Ha, ikan masin ada. Sayur ada. Buat masak. Benda yang tak ada jangan cari. Tu tak kuat namanya. Apa yang ada? Masak. Makan. Ini benda yang tak ada nak cari mengeriloh. Cari benda tak ada. Itu bukan takwa. Itu takwa. Nah, faham takwa ni? Mengambil dunia dengan sikap berpada-pada. Cukup apa yang ada. Ah, itu nama kau nak? Kau ah. Ha gitu. Wow. Takau. Wow. Wow mana? wara ah ha, gitu. Orang yang bertakuan ni ada sifat dia, sifat warak. Siapa tu Haji? Kita pun cakap Arab juga kan? Kita cakap, eh sahabat tu waraklah. Kita paham warak kat mana? Tak tahu. Syih, warak ni apa? Warak. Lawannya warak. Warak ni apa warak? Syih? Eh benda biasa dengar ni kan? Kalau memang dia tersawup, warak ni biasa lah sebut. Warak, warak kan? Mam apa maksud warak? Biar saya tanya, saya jawab senang. Jawab masa. Biar saya tanya, saya jawab. Warak ni tuan orang yang mengambil dunia teliti, jangan ambil yang haram. Jangan terambil yang subahat. Tu warak. Bukan warak tunduk jalan. Itu wakera namanya. Kita dah berday asal kong terpuasa. Oh, itu warak tu. Kan? Oh tunduk, jalankan pekan tasbih kan, tunduk, jalan itu warak tu. Itu bukan warak yuk, wakrak namanya. Warak ni teliti mengambil dunia. Jangan ambil dunia yang haram, jangan ambil dunia yang syubahat. Jangan mengambil dunia yang makro. Tu mana warak? Teliti mengambil dunia tu, jangan ambil benda haram. Teliti-teliti mengambil dunia yang haram syubhat tu namanya warak. Sebab tu, orang yang terlibat dengan makro, mana ada waraunya orang terlibat bendahara mana wara tak ada wara nah ya, contoh tuan-tuan tak wara Isa Oko tak wara lah. Oko geragara ini imam, imam tak wara yang tuan-tuan pimpin imam pimpin tuan-tuan imamnya tak wara buat apa potong mereka potong pahala ikut imam tak wara sampai ada hadis mengatakan bahawa makan di kedai-kedai pun tidak wara bayangkan sebab di kedai-kedai itu siapa yang masak ngan ya. Apa benda yang dia masak? Siapa yang masak? Orang Islam ke tidak ke? Kan? Sampai tahun itu disebut dalam hadis. Warak ni. Teliti dalam makan-makan minum. Takut makan di kedai akan ada najin dan motor lah. Yang, yang masak tu kan, tak semayang pula. Orang Indun. Kan? Faham lah. Kan? Masak tak semayang. Dia ada efek tu kan? orang tak semayang. Kalau masak-masak kita makan. Dia ada efek dia. Di segi rohani. Jatuh iman kita. Itu ha, makan di kedai tu tak warak. Itu ada hadisnya. Tengok? Ha? Bisa okok lagi Tamara. Poh, Kan. Kerajaan dah haram kau rokok, tuan masih lagi mengkeruh, mengkeruh. Ada ustaz pula belum ceramah dia asap rokok dulu. Dengan ngajar murid. Katanya kita hisap rokok sebatang dulu. Ada ustaz ni mengajar kita tersauk tu. Hisap rokok dulu. Dia kata saya kalau hisap rokok kena sebatang mencurucur ah idea katanya. Tak tahu edih syaitan ke tak tahu aku sama Allah tu ada eh? ni amai sokok ni. Eh? Muar apa tuan? Nah. War wanah wa? Warak. Ha, yakin. Ya nah. orang takwa ni sentiasa membenda keyakinan dia. Orang yang bertakwa ni sentiasa yakin dengan janji Allah. Sentiasa yakin dengan Allah. Sentiasa yakin, sentiasa yakin dengan syariat Nabi. Sentiasa yakin, sentiasa yakin dengan hukum hudud Allah Taala. Sentiasa yakin, sentiasa yakin. Ha, nah, tu. Ini sokok hudud. Halah hudud ni Tak sesuai lah zaman kita sekarang Hudud ni sebenarnya Belum masa kita nak buat tu tanda orang yang tidak Takwa tuan Ya mana ya Yakin Dia tak yakin hukum Allah Ta'ala Dia boleh yakin undang-undang manusia Penjenayah banyak settle dengan undang-undang manusia Sampai kiamat takkan settle tuan undang, undang manusia ni. Tengok berlambak-lambak kes jenayah ni. Kes jenayah buang anak Kes dadah Kes berompak mencuri pelang-pelambak dalam negara kita. Selagi mana hukum Allah tidak berjalan. Tapi kita yang semayang-semayang, kita nak sokong undang-undang manusia juga. Kalau Tok Gu ajak kita sama-sama mendukung, memperjuangkan hudud, sepi yang kita semayang-semayang. Yang tak semayang, sudah tentulah tak sokong. Yang semayang pun tak sokong juga. Kan? Dia pun bagi hujah pula. Uh, hudud belum masanya lagi. Ini macam menjemuk, menjemuk. ni lagi apa? Uh, hudud lagi apa? Uh, kalau dilaksanakan negara Malaysia ni, nanti pelabur lari. Nanti hududnya kalau berjalan. ya Perpecahan berlaku. Kita yang bercakap memberikan orang kapi lagi tak confident. Ini orang kita sendiri, orang Islam. Sudah tak ada tak? Tak kau tak ada. Hilang ya? Hilang yakin kepada hukum hudud Allah SWT. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Oh, Kalau begitu ada nampak, faham. Sekianlah saja, dah faham. Tutuplah, kan? Saya janji dia pukul berapa? Ha, 8.40 cukuplah, kan? Muka tentuan pun saya tengok, makin kecil ataupun, saya risau juga nak bawa panjang-panjang, kan? Ha, gitu. <tuh> ya, Untuk perkataan lukuman ini, yang dirakam dalam sejarah, saya sebut saham. Satu, dia ada 99 ucapan dia. Yang tidak disebut dalam kitab yang saya dah bertentuan ni yang saya dah tentuan ni dibahas melalui ayat Qur'an. Wasiat Luqman yang dalam Quran tu dibahas dalam kitab kita ni jadi saya akan buat dua buat dualah dua pendedahan saya satu wasiat lukman dalam Quran yang dalam buku yang saya dah bertentuan ni satu lagi ialah uh, kitab yang yang lain yang saya nak dedahkan ucap lukman yang tidak terdapat dalam buku ini insyaallah ada dua okey kalau tuan, -tuan memerlukan dua-dua saya edakan dua-dua Agitu ha, Kalau tuan-tuan cukup yang satu ni Yang eh, satu je lah. kan Saya menambah nanti InsyaAllah insyaallah dah hadirin cukup resahat dulu mengaji biar sikit Makan biar Makan biar banyak you know? Maka dengan itu Masa pun tak mengizinkan saya nak meneruskan uh, Pembacaan kitab wasiat rukuman ni. Sebab suasana kita ni maklum lah kan uh, Dia tak bolehlah lama tuan-tuan Terutama yang paling kat umur, -umur Lebih bertinggi tinggi ni Memang takde lama dia. Pinggang, lengur. Itu cari dinding, cari tiang kan. Ha, nak kata macam mana? Dia dah macam tu. Kan? Yang peliknya, yang tak tu cari dinding kan. Tu pelik lah juga kan. Kalau orang tua, munasabah pinggang lengur lal, lal, lal, lal, lal, lal, kan? Ini orang muda cari tiang, cari dinding. Ha, lepas tu, dah duduk tiang dinding. Ha, dia merangga lah. Ha. Tambah, Tambah makan dua pinggan. Dalam suasana aircon. Bersandar kat dinding kat tiang. Apa jadi? 5 minit clear. 10 minit? ah, Ngangga -ngan mulut. Pangkal dapat. Tengah leboh. Ujung. Ujung lesap. Itu yang didengar. Ceramah saya penghujung. Celaka Ustaz dia maki aku katanya. Bila pula saya maki dia? Pasal dia dapat penghujung tadi tu. Yang pangkal tengah apa benda tak tahu. Tapi tidak tuan-tuan di sini. Ini tempat lain. InsyaAllah ta'ala. Baik itu saja tuan-tuan. Di atas penyampaian tadi, Kitab Wasiyah Lokman. Lu perlu kitab lagi tak? Sebab saya suka, tentuan semua pakai kitab. Kalau saya seorang pakai kitab, Lebih saya macam nama. Kan? Jadi kalau boleh semua pakai kitab. Rumi pula tu bukan jawi. Kalau jawi mungkin lah, tuan, tuan tengok macam tulisan Hindu je kan? Ini rumi. Allah takkan tak boleh kan? Allah kan? Eh? Kalau tuan, tuan perlu kitab lagi, Tolong bagi tahu saya. Kalau tidak, cukuplah lah 10 buah tadi. Sebagian Muslimat dah ambil, Muslimin dah ambil. Okey? Bukan jual, buku tuan-tuan ni bukan jual, ilmu Allah tak boleh nak jual. Hadiah saya pada tuan, -tuan 10 ringgit itu sahaja. Nak bagi sahaja, tuan-tuan kereta besar-besar, rumah besar-besar, nak bagi percuma. <laughs> <laughs> nak percuma je kan. Tak ada saya jual, insyaAllah ya. Ha, gitu, orang alam. Nak berhenti, tak berhenti juga tuan. Cukuplah lah sekalian tu dulu, tuan, -tuan penyampaian tadi. Uh, Andai kira tuan-tuan dah penyampaian tadi, ya yeah, tuan-tuan dengar lah. Tadi itu, kalau itu yang hak itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kami sebagai ulama berkewajipan menyampaikannya. Dan begitu juga data penyampaian tadi yang tafsir itu tuan, -tuan dengar keliru dan sebagainya, sayalah saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga data penyampaian, penyampaian tadi ada perkara yang tertutup tersinggung. Menyutup peribadi. Minta ampun. Minta maaf. InsyaAllah. Maka dengan itu kita tutup dengan tasbih kifarah. Dengan suratul-as. Subhanakallah ma'abit amlikah. Nasyadu an la illahi la anta. Nas taghfirka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim wal'as. Innal insana lafi khus. Ila alladzina amanu wa'amil al-sari'at. Watawasabil haqqa. Watawasabil sahab salakallahum al-adhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqibussalam.